Lektion 4. Hur gammal är du? Hur gammal är Liwei? Han är 18 år. Hur gammal är hans mamma? Hon är 46 år. Hur gammal är Ken? Han är 25 år. Hur gammal är Jessica? Hon är 10 år. Hur gammal är hennes pappa? Han är 39 år.